Важко зрозуміти логіку дорослих. Судячи з дати народження Ернеста, він був раком. Моя мама народилася 21 червня, за місяць до народження Ернеста. Тобто відповідно до класичних астрологічних карт вона була близнюком. Що там? Моя мама була типовим близнюком, у неї настрій змінювався сто разів на день, але вона вважала себе раком. Це й зрозуміло. Це поєднувало її із стариганом Хемом. Я ніколи не говорив з мамою про її приналежність до табору Близнюків, тому, завдяки своєму вмінню тримати язика за зубами, цілком спокійно дожив до своїх 29 років. Зачим, поки що не шкодую. Якби Ерні не був раком, то я зробив би з нього рака, коли б моя воля. Маю на увазі, що зробив би зістерегана хема рака в суто астрологічному сенсі. Мені здається, що рак – найкращий знак не лише для Ернеста, але й для всіх носіїв англійської мови. Ненавиджу цей знак. Мені здається, що всі раки легко посталакують англійською, всі вони тюхтії, схильні до розпачу, сліз та каяття. Це ж ким треба бути, щоб усе це спокійно терпіти? Особливо та каяття. Треба бути іконою? Мене ніколи не приваблювала роль ікони. Бо вона мовчазна, велична і терпляча. Тому я спілкуюся переважно з представниками більш нахабних, але менш схильних до скиглення знаків зодіаку. Як на мене, то краще отожнювати себе зі стіною ліфта, на якій надряпано простого, як стустан матюка, ніж відчувати себе святою іконою, яка, була, яка чула стільки фальшивих покаянь, що остаточно зневірилась у людстві. Якщо ти подряпена на стіні ліфта, то нічого доброго від людства і не чекаєш, тобі не загрожує зневіра. Коли мама схилялася до мене, щоб побажати доброї ночі, вона шепотіла. «На сон грядущий, малеча!» І лагідно посміхалася в очікуванні. Я так само мав їй посміхнутися і вгадати. Тут я поставив лапки. Бо, як на мене, вгадати чи не вгадати можна лише тоді, коли чуєш загадку перше. А з кожним повторенням ця гра у вгадування перетворюється на ритуальний фарс. Що на сон грядущий – це назва якогось геніального творіння Старигана Хема. От спритний Усе ж таки старий Ган, писав лише геніальні речі. Втім, я любив мамині загадки, тому що вони стали звичаєм традиції. Бо саме звичаї, навіть якщо вони дикі, брутальні, смішні чи незрозумілі для більшості сторонніх, роблять зі спільноти чужих людей те, що я називаю родиною. «Зараз я згадав про білих слонів. Білі слоники. Вся наша квартира була заставлена ними. Мені ці табуни слонів здавалися дивними, тому що моя мама терпіти не могла міщанства.